E, tuanze shule ya biblia kwa kitabu cha Matayo mlango wa nane ambapo tunasoma siku ya leo tumesha somewa kuanzia mstari ule wa 18 paka ule mstari wa mwisho ambao ni mstari wa 38 matayo mlango wa nane sehemu ya pili ikilopita tulikuwa kwenye sehemu ya kwanza Matayo Mlango wa nane tulipoona makusudi ya matendo makuu ya Mungu Kwanini Mungu utenda matendo makuu kwani Mungu atenda miujiza Kwanini Mungu anafanya vitu ambavyo wanadamu haweza kufanya eh katika maisha ya mtu mmoja ablafanye kwa mtu mwingine na nini maksudi kufanya e, matendo yake makuu au mijizo yake hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza kitabu cha matendo mlango wa 8. Sura ya pili ya leo kitabu habari kinasema au kichwa cha somo kinasema sababu za kumfuata Yesu. Sababu za kumfuata Yesu. E, kwa kweli leo hii dunia kwa sehemu kubwa wafuasi wengi wa Yesu sio namba ndogo na ukitafuta eh, imani nyingi imani zinazomfuata Yesu ndizo nyingi kwenye uso wa dunia lakini eh, pamoja na wingi wawote hao Biblia nayo iko wazi kwamba watu wanaoenda mbinguni ni wachache sana eh, kwa hiyo tunakuta kwamba kuna idadi kubwa inayomfuata Yesu lakini je ni wangapi basi wanao eh, sikia malengo ya kufuata Yesu. tutaona ufuasi wa Yesu, mwingine ni wa kweli, mwingine sio wa kweli. Amazalazam, amazalazam, amona, amona kama sio vitu vizuri sana. Kwani tunaanze kuchambua upi ni wa kweli na upi sio kweli? Ndio kwa sababu sasa kuna faida gani ya kufuata Yesu alafu usifikie malengo, usifike katika ufariumu wangu? lazima na ndiyo maana somo la leo basi hoja tutaona hoja kadhaa katika mstari tuliosomewa matamraango ya 8 mstari wa, nane, imistari, wa nane mpaka wa 34 eh hemu tuanze na hoja hoja ya kwanza e, za yenyewe yenyeyo ambayo inasema sababu za kufata. kwa nini watu wengi wanafuata Yesu na kwa nini yamkini sio wengi ambao wanapata walichokifuata wanapata ule oko. E. Toka so, kwenda msali ule wa 18 mpaka 22. Biblia inasema naye Yesu alipoona makutano mengi wakimzunguka, Awatu watu sio watu wa kawaida. Makutano ni mamia kwa mamia. Eh? Naamini mpaka maelfeti. Eh? Aliamuru kuvuka kwenda ng'ambo, naishi mmoja akamwendea akamwambia mwalimu nitakufuata kokote uendako. Katika hawa wote anatokea mtu mmoja anajitokeza na kusema sasa sikuja tu kwenye ili ikusanyiko la hapa hapa, na popote utakapoenda. Huyo mtu alikuwa na maanisha kwamba hata ikiitokea ukao umeenda labda gerezani mtakuwa na wewe. Mtu alikuwa amejitenga na alikuwa mmoja sio watu wengi hapa. E. Sasa tunaanza kutafuta hapa wako wengi wanafata Yesu ndio. Lakini wengine wako tayari kuenda naye mbali mrefu zaidi. Kufuata naye katika mazingira aina yoyote ya. Eh? Usuli wa 20 Yesu akamwambia mbweha wana pango na ndege wa angani wana vyota. Lakini mwana wa Adamu hana pa kichwa chake. Yesu hachelewi kumjibu huyu. Naamini na watu wengine kwamba jamani unapokuja kunifuata uje unafahamu ni maana ya kunifuata. Leo hii leo hii katika wafuasi wengi wengine wanaitwa wakristo wengine ambao majina ya kikristo like wengine mara moja moja hapa kila Jumapili anaweza kaenda kanisani akawa naenda tu watu wengi wanaenda tu kanisani baada siku za Jumapili hapo katikati hakuna kitu kingine kinachoendelea anaweza kufanya labda sala moja asubuhi au amesafiri siku hiyo labda kama anamafunza na mtihani lakini hawana ule wafuasi wa karibu na Yesu Kristo eh, eh. watu wengi wanamfuata Yesu. Hmm. watu wengi wanomfuata Yesu. E, yesu anaanza kutoa majibu. Em eh, sikiliza vizuri. Anamwambia bwana, "Usinajipanga kunifuata y. Eh. Lakini sina uhakika wa kulala mimi leo. Sina nyumba. E, bora hata ndegi wana nyumba zinaitwa viota. E, mweha mbweha wa hawajengi lakini wana sehemu ya kujificha yanaitwa mapango. Mimi nina hali mbaya kulinganisha na hao. Ndicho ndio ujumbe aliyokuwa amekutawafarisia. Si sio silo maana yake. Anasema angalau ndege wana Angalau mbweha wana mapango. Sasa hapo ndipo pa kwanza panapo tofautisha Yesu na wanaoenda tu kukusanyika kusanyika. kusanyika. Wa gundua kwamba kumfata Yesu eh, hak, eh, hakukupi yale uliokuwa unatafuta eh, basi Biblia inasema wengi na kurudi nyuma mimi nasema wengine hu, huondoka eh, Hii watu wengi wanaenda makanisani kwa sababu gani kwa sababu wanajua kwamba ndege wanavyota wanajua ukweli wa kumfata Yesu sio wengi wanaenda kanisani makanisani ili kusudi jamii kwanza isiwaone ni wapagani ile tu kujaribu kujikosha hey, we, siya kasima, mi, eh wewe mtasieakasema mimi wewe unasali semgani eh? mi uta, uta, kwa, kwa ugopeka, watu yani unaogopa hata siku wakianza kupiga kura za wachawi wanataka kuingiza nasema huyu atakaye kwa mtu anaenda ajikoshe kwenye jamii wapo kuna watu wanaenda kanisani ili na wajua sana na ni makanisa makubwa ananwangambia ah kule naenda tu hiyo kusudi niji niisije nikifa nikifa nisije kwamba e, anatunza anatunza maelekezo ya msingi ya kuhakikisha kwamba anapata haki ya kuzikwa Ndiyo sio eh wapo nani wengi makanisa mengi Hamfati kusudi ya juu kweli ya Mungu hamfuati yaani habari za wakovu kwake hauna maana kabisa yeye ni kuhakikisha kwamba amezikwa sawa sawa hao ni, ni, ni tatizo hili eh? ili wengine kupata miujiza naamini hili kundi kubwa lile kwani siku hiyo ilikuwa inakuja ni kuona matendo walishasikia matendo ya Yesu makubwa wanakuja tu kuona miujiza eh sasa watu wanaokuja ili kundi lolyo makundi watu wanaasikia si, Hayamfati kwa njia sahihi kwa mfano na hayatavuna hayapati chochote mpaka ya kutane na mtu aliyetumwa awambie kweli halisi ya kumfata Yesu ni kusudi wa chague wale wote waliokuwa naenda bila kujua wajue waamue ama tunafata hata kama atakuwa hana pa kuishi au mimi naachana naye naanza kutafuta maisha mengine by way, kuna namba kubwa inamfuata Yesu, vitu kwa yesu ataki pia umfata, umfata na vitu vingine kwa pamoja Yesu hey. hataki pia umfate ufuate na vitu vingine kwa pamoja yani unakuta katika ile nafsi yake ndani yake Yesu yumo lakini ana na vitu vingine. Inapotokea eh, ku vipaumbele labda vya muda, ni muda kidogo, aidha ni kwa ajili ya Yesu au ni kwa ajili labda ya biashara zangu au ni kwa ajili ya ya sherehe au marafiki au ndugu na jamaa au sijivi vikao vya nini, vyote hivyo kwake ni muhimu isipokuwa hiki cha Yesu tu kipo kwa sababu E, kwa sababu zile za kutaka kuzika. Hauna wapo na Yesu wanaingia kwenye record kubwa mbalo halina faida na Yesu. Je, atalifukuza hapana? Hata alifukuza ataliacha. Itaendelea tu kuwepo kuwepo. Atiendelea kuwatumia waohubi wa kweli atawapa nafasi kila mtu na nafasi na, na, fasi, na mobili, bila wewe hata kujua. Bila wewe hata kupanga. Hata kuleta utas, ata, ata kufanya, uone mahubiri kama haya kwenye mtandao uchague Eh hey, unjue sasa mimi mm -mm. miaka kumi nilikuwa kwenye dini yesu, imi, imi, na mfuata Yesu hivi hivi na lakini baadaye nakuletea maana halisi ya kumfata Yesu ni nini kwenye mhubiri kama hivi kama haya hey. wengine wanatafuta miujiza wengine wanaenda siku walete wote wakapate miujiza walete wote walete wale wote wakatibiwe wakaponywa waka, waka kwa hii watu wanaenda kwa Yesu Anakwambia. ninaenda kwa mamposso kuta, kutafuta uponyaji wala hay ni kutafuta kitu kingine eh nimeshauliwana niende kwa mamposso eh nimeshauliwana niende kwa e, wanaenda tu je kwa mamposso ndio kupotea unaniambia waongo ana tumia uaguzi Anaua yule. ile watu wanakanyagana mafuta anampa shetani damu ya, ya mauti za Hana na na na uwa watu. Hana tofauti na yale mabasi unasikia anaanguka anaua hey. hey. watu 30 na 40. Eh. Nii. Watu wengine wavuta Yesu ili kusudi biashara zao zi lingwe. Anaadai kwamba nitakapokuja kanisani na nini labda biashara zangu. Na watu wengine hatumii hamtumii Yesu peke yake hapana anakuwa na na, na mazindiko yake. Ana yaani anajaribu kutumia nji mbinu zote. Ni kama unaweza kutumia dawa 4 5 kutibu mgonjwa mmoja. Na, na kanisani unaenda na mazindiko unafanya na ikifika mwezi wa mbili unafanya na na, na nini inaitwa ya Ma, matambiko na na, na, na na hirizi na, na vyote vyote anavitumia Ikusudi tu mali zake zilindwe sasa kwa shetani hizo mali zisilindwe una taarifa kwa shetani hiyo ya kumchanganya Mungu na kutumia mbinu mbalimbali mbali za kishetani shatana na hizo za kujidanganya mungu kwa hizo kwa shetani, na Mungu kwa kumuingiza hizo kwa sababu zinampa mtukufu shetani zinamtukana Mungu Hey, shetani atakusaidia kutunza hizo maya. Atazilingi. Wanafanikiwa sana. Amina. Huko ni kweli. umeongelea upande ambao sio sahihi. Upande uliyo sahihi ni Tulia usikilize Biblia na Yesu. Kama unamfuata Yesu ukimjua kama ndio mwongozo wako, umekubali umetikiri jina la Yesu Kristo. Baada ya kulikili ukajua ukweli wa Yesu Kristo kwamba unaweza kumfuata ukajikuta kuna kama Yesu. Kuna makazi, kuna nyumba. Watu wengine wanafuata Yesu kusudi baraka za nyumba. E, watu wote ambao hawajawahi kununua viwanja wakae hapa mnapangwa. Wale wote ambao wana viwanja lakini kila kijaribu kujenga tu mali zake zimetoboka na nini aje na sadaka yake azilinde mnakaa hapa. Watu wote ambao wamejenga lakini nyumba imegoma ime ku, kupita juki dogo. Wana maneno mtanganyiko mtanganyiko wa uongo wangu. E, ikifika tu kwenye madirisha imekwama. Waliokamia kwenye madirisha na kwenye rinta njoni unao, mnapangwa. Una Mnaanza sasa kuleta mali ya kulinda zile nani. Huo Ua, uniwaguzi huo. Tamai kuabudu pesa huo. Wape neno la Mungu hariki. Wape hukovu M. Some M. Na kadhalika na sababu za kufata Yesu kwa sio sababu sakika. Mfuata Yesu makusanyiko makubwa ya namna hi. Lyo, hii. Leo hii nienda kwenye makanisa na zokuta makusanyiko watu elfu 1000, elfu 5000 wapwe vitambaa eh. wa wa na nini na nini na nini waliovaa miegezo waliofanya nini hawawezo Mungu hakatai wavaa hapana anakutaka uje umevaa mlegezo ujifunze umpende ujue njia zake uitokie ile milegezo ya lakini hajawaita waji waishi na milegezo ndani ya kanisa la sio matumizi hayo Mungu anawataka mpaka wachawi Kristo anakuita hata kama mtu alikuwa anafanya uganga kama kina Simon eh, njokoa Yesu na uchawi wako alafu utupe uache mm. eh ulikiridi na Yesu Kristo naamini naamini Yesu afu acha na uchawi lakini sio uje ukae kanisani Mungu anawapenda na wachawi wako kanisa mengi ana wachawi wanaishi humo wanaendelea kukua na kuongezeka ndani ya uchawi wao na dangaya e, ndio kweli sasa huo sio wito wa Yesu Kristo katika kuaita hao wanaoitwa wachawi eh mstari ule wa 20 tunasema kwamba em tushitize pale msairo wa 20 nasema Yesu akamwambia ambaye wana mapango na ndege waangani wanaviota lakini maana waadamu hana pa kulaza kitu kicho kwanza lazima tukijio tunapofuata Yesu hatuna guarantee kulingana na Yesu aliye ali, ali, ali, ali, ali, sema ni Yesu Kristo wengine watatuta nyuma waanza kumwambia ah Yesu ndiye alikuwa hana makazi lakini like, sisi tukimfuata anatupa makazi kuna kuna kuna na upeli na na upeli, uongo na ukweli ndani yake na uongo unapochanganywa na ukweli jumla yake huwa ni uongo. Eh, Yesu anaweza kadi alikuwa hana makazi wewe akakupa makazi. Lakini haina garanti. Na haina mda e, haina muda. Sio kwa ajili ya wanadamu wanataka kuleta mwembe zao kwenye e, anasema wanaotaka si nyumba za namnao, wanaotaka kujenga magorofa nao waje na sadaka kubwa zaidi wakae huku karibu na madhabahu moja moja. E, kana, We, un, un, gorofa, eh, kiwezekana walali kabisa mimi. We, unataka ghorofa Wale wa kawaida nyuma tu za kawaida mkusanyike tu pale na sadaka zenu 2500. Nyinyi tano mwelekeo 50. Weke mbegu ya kutosha. 2500 hai eh, 2500 haijengi ghorofa hata siku moja. Itakufa nyumba. No, Mna sasa mtu akiangalia sasa, mm, sina mpango, sina siwe. Anaamba kwenye 2500. Wagorofa wale wenye 12000 na 122020 wanakusanyika. Wanakuja kuweka mbegu ya kupanda ghorofa. Na shetani si waajabu anaweza kasikia ile habari hata magorofa akawapa ile anaweza kayatoa eh lakini mara nyingi huwa hata hayatoi ni uongo watu wana nia kujenga magorofa sana hapa a, kwenye imani za, za, za, za, za, za kidini dini wafanye ni warokore na ndio hawana hata gorofa wanashinda wana hizo wana shinda wana wana, wana, wana, wana, wana hudumiana katika mambo ya kujenga na maji lakini ndiyo hawana chochote kwa sababu yeye Yesu ana uwezo wa kuzitoa hapana ana uwezo lakini hawezi katumia kanuni za kibinadamu anatumia kanuni za kimungu na kwa makusudi ya Mungu eh, Biblia inasema apendaye fedha hata shiba fedha ni Biblia inasema kwenye kitabu cha Mtu mwenye upendo mkubwa sana na fedha atabaki na tamaa ya fedha haitamtosha hata siku. Hatapata ya kutosha. Kama unataka uwe na fedha kanuni yake unatakiwa upunguze mapenzi nayo. Hicho Biblia apendaye fedha hata shimba fedha hata ipa, yani hataongezewa akaipata. Mkamia maji? Yeye ndo mzali yewe. Eh? Nafikiri wale walitunga baada ya kusoma misali. Hey. Lakini fanya kazi. Sio unasema ah bana mimi stack sana fedha. Ndio je, bana shina hata mpango. Unashinda utume ka, fanya kazi. Weka bidii. Lakini mwambie Mungu Ukibariki sawa. Uki kubariki saw. mwaka ujao sawa ndio tu hakuna kanuni moja sana ya kupata baraka za Mungu baraka za Mungu zinatoka katika upande wa maneno yake niyo sababu uwezo wale watu wanafika anataka afike kanisani leo hiyo abarikiwe baada bari, ya miezi moja miwili wiki hiyo hiyo siku hiyo yaondoke tayari ana majengo jengo nini ni kudanganyana kwa sababu kanuni za Mungu zinatokana katika kusikia maneno yake mengi namna zake nyingi kama mtu atoke hapa aseme nataka niwe msomi siku hapana lazima ukae muda mrefu kuna sababu zwingine zitakuwa nafunisha Mbara miaka mingi ndio utaanza kupata ule ufahamu wa mambo katika wingi e. Yesu anasema nitaisoma katika kitabu cha cha King James. Unaitende katika, neno, fungua, king, kitabu cha, nani, Biblia ya Kiswahili. kitabu cha Ayubu mlango ule eh ayubu 10 na niangalie unuku vizuri mstari kinyana hapa sisi ayubu tabia ayubu mlango ule wa kumina, tatu. ayubu Oh, a ina na nita nani. Okay, nita, nani, nita usema tu ilikuwa sikuweka kuweka vizuri. Akina nasema, ala, nasema anasema anasema hivi. Anasema kwa Kiingereza anasema "Do he slays me." Yet will I trust in him. Kwa lugha ya Kiswahili anasema hata kama ameuandika hata kama akiniuwa Mungu bado nitamtumainia. Ikitokea, maana ni Ikito, okay, nini? Unaweza ukaugua sana wakati mwingine. Unaweza ukamfuata Mungu usione anatoa majibu ndani ya mwezi wa kwanza na mwaka wa kwanza lakini bado unatakiwa kumtumaini. Huyo ndio mfuasi mzuri wa Yesu. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Kwani Mungu kuchelewa kujibu ndo kusema kwamba amekuwa ame, si mwaminifu tena? Hapana. Mungu anafahamu zaidi kuliko mimi na wewe. Eh. Anasema, "So, he slays me." Eh. Hata kama akini ua Yaani manaka ameweka kitu cha mwisho kabisa. Lakini kabla ya hapo manaka nini? Niki hata ikiitokea nikaugua. Kuko kwangu hakutanifanya nisem nisimwabudu Mungu wangu, eh? Yaani 13:15 nilikuwa nime 13:15. Eh. 13:15. Anasema hata kama kitokea. Manaka hata kama nikiugua. Eh? Ivi Hivi Paulo Paulo alikuwa anamfuata Yesu alikuwa anamfuatia yes. katika mhopu. Oh. We, katika siku zake za ku, za za, za baadaye alipokuwa ameshakuwa mtumishi wa Kristo. So, Sialikuwa anamfuata. Kwa nini nimzuia kuingia kufungwa? Maana nini? Hata kama nitafungwa bado nitamwamtumainia. Eh. Leo rico na watu wengine wanamfuata Yesu pale baba ameenda miujiza akaona inafanya kaji, a, a, kiona, haifaji, kazi. Akiona haifai kazi anahamia. Anaondoka. Hapana, sio mfuata Yesu. Tuko tunaangalia somo nalo sema sababu za kumfuata Yesu zipi ni za kweli zipi nzuri zipi sio nzuri. Okay naomba nikuulize unayenifuatilia kutokea ulioko hapa na hata naye kutokana mbali. Je, umeshajua kwa nini unataka umfuate yeso na sababu zipi nzuri? Umezijua? <tos> eh hey, tuzijue. Biblia nasema sasa sifungua pale. Warumi kumina nene, kumina saba warumi, warumi nene. anasema hivi. Warumi 14 anasema ufalme wa mbinguni si kula na kunywa. Eh. Hey nzima ufame wa mbinguni si kula na kunywa tena katika e, yaani ni zaidi ya hapo eh yaani ukiona leo hii watu wengi wanafuata Yesu hiyo kusudi wafanikiwe katika hali za kula na kunywa na, na, na, na mahitaji yao ndio siyo. eh wanajaribu kumfata Mungu katika sababu hiyo hata kama hapo kana kuito kwa wokovu kana kuemo, kuemo tu yani kama tu ili kushudi kasije kasiwe kabisa kabisa kwamba ha, hawaugusi lakini huo sio lengo lao kubwa hapana eh hey, tutakuja kuona kuna vitu vikubwa zaidi eh hey? by the way mtu atakamfuata Yesu Kristo kicho kwanza kwa, anasema M, M, M, nina mistari mengi sasa sijajua nianze na. Ngoja ngoja nianze na ile niwasomene Warumi 14:17. Ni anasema hivi, Warumi 14:17 nifikiri ni bora nisome na sema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ameisha, Biblia huko kasema maneno kama haya, alafu sisi wa Kristo tukataka kufu, kuyapinga au kuishi kinyume nayo, tukawa tuko sawa na vizuri na Mungu. Mungu anasema katika kumtafuta Kristo katika kutafuta ufukume wa mbinguni lengo kubwa isiwe kula na kunywa kwanza hayo ni nyongeza ni ziada anayatoa vile vile eh? anayatoa anasema ufukume wa mbinguni si habari za kula na kunywa kama ndio kigezo chake kikubwa eh? anasema katika wakorinto wa kwanza hemsomele mstari wa Kolinto wa kwanza 15 huu mstari umeandikwa andikwa kwa Kiswahili unaeleweka Uh, tu 15 19 anasema hivi. Hapo msaidi msiki. kitabu cha wakonto wa kwanza tuliosikiza lakini umepita mwaka na 19 tulikisoma hii. wa 15 Kama katika maisha haya tu tumemtumainia Kristo sisi tu maskini kuliko watu wote. Anamaanisha gani? kama kumtumaini kwetu Kristo, kumamini Kristo, kumfuata na kufanya nini? Ni jambo la maisha maisha ya haya tu tunayoishi. Yaani ni inahusu maisha haya, kula kwetu, kulala kwetu, tajiri wetu, ndoa zetu, watoto wetu, maisha yetu. Kama hivyo ndivyo vya vigezo sababu za kumfuata Kristo, basi tuna hasara hukwa wanadamu. Eh. Inatakiwa tu na sababu kubwa zaidi ya hiyo. Eh. Ameelewa? Mwasomea. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha Marko Marko mlango wa kumi Marko mlango wa kumi Yesu hafichi kwa nini umfuate Yesu mwenyewe. Anaje anaeleza. cha Marko mlango wa 10:29 na 30 anasema kumi Marko tisa na 30 na Biblia nasema Yesu akasema, "Amini nawaambieni, hakuna mtu alieacha nyumba au ndugu wa uma, au ndugu wake wa, nugu wa ume, au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu kwa ajili ya injili eh Yesu eh, Yesu yes. ni kwa ajili ya injili ndo maana umehubiri injili umehubiri umeifanyia kazi umeiwezesha njiri eh kwa ajili ya injili ira atapewa maramia sasa wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhiia lazima kutokeni kuwepo na na udhiia utaudhiwa vita kwenye dunia na chafu wake ukashindwa kuudhiwa e. pamoja na udhiia na katika ulimwengu ujao uzima wa milele usio na mwisho Mungu anatulipa hapa Eh, lakini hajasemwa kwamba ukienda leo utapewa hivyo vitu vyote hapana. Namba ile wameika sharti ngumu, sema wewe tayari kumwacha baba, mama, watoto, mke, nyumba nini yote. Eh. kwa ufupi tu anaweza useme ni kwamba tunapomfuata Kristo, tunapoji eh, ondoa katika hivi vitu vingine vyote, viliwa vizuri, hata haina kosa. Kwa nini muache baba yako na mama yako nafsa? Akina sema kwa ajili ya Kristo. Eh. Sasa kama mtu anataka kudai mapato au haya mambo kulipo mara Niambie niambieni wangapi walishamwacha babake na mama kwa ajili ya Kristo. Alafu ah, ndio wao tayari kudai hivi. Wakaacha na nyumba. Okay. Eh. Yaani tunaweza ukaviacha kidogo. Basi, mungu atakupa pia kidogo, haitafika mara 100. Lakini kitu ambacho hajasema hakijalishi kwa ana ni uzima wa milele. Huo lazima akupe. Eh. Kwa ndio sababu kubwa za kuifuata Yesu kristo tusiwe kama haya makutano makubwa yanamfu nao hii 90% mpaka 95 ya wakristo wanomfuata Yesu iwapo tu watakula nakunyo, nakuna, na kunywa na na kufanya na kusherehekea wakati mwingine kufanya sherehe na kufanya ma, matamasha, kuna yesu matamasha. E, na kuna watu watafuata kwa ajili ya matamasha eh na maonyesho na kuonekana kwenye TV eh Tuende kwenye kitabu cha matayo, ambacho tulisha kisoma. eh nina hata somo huu anatamani niende polepole lakini muda mara nyingi huwa hatuna Mathayo 625 vipi unasema ndio 625 vipi unasema kwa sababu hiyo anawaambia yeni msumbukie maisha yetu mrenini unywe nini mwili yetu mvaini, maisha je si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi fungana Yesu Kristo Maisha ya mwanadamu aliyeyaomba mwenyewe alikuwa amenia yawe na, ya, ya, ya ni, ni zaidi ya kula na, ku, na kuvaa. Lakini leo hii kuna watu akishavaa ile nguo iliyotoka kwenye fashion, akavaa zile nywele zilizotoka mwezi huo, akazichoma zikawa nyekunu, akachukua aka meno yake akayafunga viuma, akaanza kuvaa mapete mapete tayari amekamilisha ya maisha yake yote. Ndora hayake imeisha. Wako ni asimiani ndogo ni kubwa mno. Alafu anakuambia nampenda Yesu. Na picha anapiga anaweka kwenye mitandao. Mimi nanamdanganya. Anajidanganya kimchovuzo kwa mdanganyaji mungu. Kwa nini anjidanganye? Biblia inasema katika kitabu cha kujua hata nisipohubiri vingine nikabana nika nikabaki na, na hivi kwa sample. Tuelekea la twende kwenye, kwenye Wakorinto wa pili alafu tuhamia kwenye agano la la kale kwalitoa 2 2 10 na eh wa wa 2 4 18 eh tu mashiko nitakusomea usichoke choke sana e, na tujue haya maneno ya Mungu jamani eh konta wa 2 4 18 Biblia inasema nadhani tutakuja kwenye 4 saba baadaye nasema tusivie angalie vinavyoonekana bali visivyoonekana kwa vinavyoonekana ni vile amla tu bali visivyoonekana ni dhaamina. Tumfate Yesu kwa sababu za, za vitu visivyoonekana. Usima midere vile, vile kuishinda jehanamu ya moto haonekani. Hakuna aliyekuona jehanamu. Tukimfuata lakini kwa la vitu uweze kupata mke na mchu, mchumba mme. Mke. Yafiti vitu vinaonekana. Eh. watu wengi waliohudumia Yesu Kristo wale hudumu katika forma miongoni hawakuwa wana familia za uhakika sana hawakuwa na wake wala waume wazuri au wengine hawakuwa nao nao ninaowakumbuka eh japo Mungu hajazuia ana mkono anasema eh. lakini isiwe ndio kigezo kikubwa nani mwenye kunielewa na kushukuru kama amenielewa eh tuna katika kitabu cha Mika na Yeremia tutakuwa tumefunga hiyo hoja ndadani kwa sehemu kubwa Nye, ni vizuri hoja pia ikawa naeleweka Mika Mika sababu za kumfuata Yesu ndio tunaangalia. Kisomo kinasema sababu za kumfuata. Mika 2:11 anasema hivi, Mika 2:11, sikiliza. Usali na maneno kidogo ya, ya kama Mungu ana ana, ana, ana kama ana ana shutumu. Na ngoja nikwambie, ukishtumiwa na Mungu furahi. Eh, inafurahisha kufutimiwa na kukemewa na Mungu. Yuna sema Eh, anasema anatukemea ili chuda tutakase. Eh. Eh. Biblia inasema furahini mnapopitia katika majaribu mbalimbali. Kwa sababu unapojaribiwa unathibitika. Biblia inasema katika kitabu cha Mika mlango wa 2:11 anasema hivi, mtu akisikiliza watu wa ajabu, hawa ndio wa leo, ndio wa Kristo wa leo. Sikiliza anasema hivi, mtu akienda kwa roho ya uongo, huyu mtu anakuja ni nabii wa uongo. Onana kwamba watu waliokuwa wenda kwenda uongo na orodha uongo waliisha wakati wa Mika sasa hivi hawapo. Wamejaa. Walishazaliana. Eh, Kama walikuwa mia wakati wa nani sasa ni mabillion. Sio dunia imeongezeka e, anasema ikitokea mtu akienda kwa roho ya uongo, akinena maneno ya uongo na kusema au akisema nitakutabiria habari za mvinyo na kileo, mtu huyo atakuwa nabii wao watu hawa. Akitokea mtu akamwambia ninawakabiria magari ninawatabilia majumba na mishina na amani na vitu vizuri anasema na atakuwa yuko anawadanganya anasema huyo mtu ndiye atakuwa watamwita ndio nabii wao Mungu anene manabii wa uongo waliojea hapa deshiano kwenye makanisa makanisa haya yote awaseme mara ngapi kwenye biblia yake Anawasema watu wapi Sasa tutumie kanuni ya Mika iki mtu mtakaja akaanza eh, kuanza kutabiria watu vitu vizuri ndio maana Umwite muite nabii wa Mungu kwa sababu na, na, na, na Yeremia alisema Yeremia wao kusema zamani eh, Yeremia nane sina muda kwenda huko anasema akimanabii wa kale walitabiri habari juu ya mataifa mengi kwa namna nyingi juu ya vita na magonjwa ikizuri watu waepuke wamrudie Mungu lakini nabii anayetabiri amani Kimsingi Kimsingiwaje tu na Mungu. Eh. Hey. Yesu unasema msidhani kwamba nimekuja kuwaletea amani duniani, nimekuja kuleta upanga. Yesu ndo alisema. Sasa niambiwa wewe una bibiana mbali atakuja kuleta vitu ambavyo Yesu hajamtumwa, haja tuma nao. Ana Yesu mwingine lakini Yesu wa Biblia hajasema hivyo. Eh. Hey. Yesu wa Biblia hajasema hivyo. Sasa unaweza kuniambia kwa niambia, basi Yesu ni mbaya, mbona hajatua ajatuletea amani? Hapana. Yesu jina jingine Yesu Kristo alisema ni mfano wa amani. Mungu anataka atutoe katika amani feki amani za uongo amani zina, zina za, za kuelea katika madhamia yetu hapana anataka atukamue hivi ukitaka kukausha nguo vizuri sinaikamua mpaka kama unataka kuichana eh nataka atukamue tukamue alafu tuanike alafu kisha tuanika atupige pasi tunyoto ukiwa na nguo chafu huwazi kuipiga pasi moja kwa moja ndicho anachofanya hao wenye manabii wa uongo hao. karibu yote. sitaji kwamba ni mmoja au ni wengi. Eh, tuko tayari ku, kupikichwa. Kwa Masho tumechafuka. Tukishachafuka, tuminywe minywe, tunyongwe nyongwe, tukisha nyongwa nyongwa, tukauzwe kwenye jua tukauke, tupate joto, tukisha maliza tupigwe pasi afal tuwe, tuwe safi mbele za Kristo. No, Leo Kristo huyo. Yeremia Anasema nasema okay ili soma namba nisiende kwenye Yeremia kwa sababu so, na kumbuka mtumishi amekuwa ananihudilhubili mara kadhaa Yeremia 44 wale watu wale, wakasema yani akamwambia Wayahudi wengine walikuwa wameshaenda misiri wengine bado anasema tulipo tulipokuwa tunam tunamtolea dhabihu eh za vinywaji na nini marekeo wa mbinguni tulikuwa na, na shibe tukatukala tukafurahi eh, marikia malkia wa wa maana hapana ilikuwa ni miungu miungu ya, jiki, miungu, miungu ya kike eh, lakini tulipo acha tuna njaa na upanga na matozo gani hawa watu ni wale wa kristo ambao hawa watu hawakuwa ameacha kuwa taifa la mungu wanataka wamtumikie marikia wale wa shibe lakini wakati huo wanaendelea na wana taifa na Mungu na na Yeremia awahudumie. Yeremia akasema, "Pana, acha nini na ummarekea mbinguni. Mfate Mungu." Akasema, "Pana, huyu marekea mbinguni anatupa an, an, an, anafanikisha biashara zetu. Hawa ndio wale watu ambao anataka akae kanisani wakati huo huo ana mahirizi ya, ya kumfanyia biashara dukaraka. Kumtuzia dukaraka. Ana mapete yake. Ana mikufu yake. Ana mengine yamefungwa huku chini. Eh? Mengine wanaweka mpaka chini ya ulimi. Eh. Mengine amechanjwa tu sehemu nyingine amechanjwa mwili mzima, lakini bado sasa anataka awe na malikeo wa Mungu wa kumfanyia mahitaji ma yake. Shetani huko hana shida. Shetani ukimtumikia uki hata kama utakuwa unaenda kwenye kanisa hana shida. Shetani kugawana utakufu na Mungu sio shida kwake. Eh, na hicho ndio furaha yake kwa cho so, ukimpa utukufu wake yake ataona mmm mm ama mamlaka Bora ni, ni, ni haina tofauti na wanaume ambaye anataka a, awe na uhusiano na mke wa mtu. Atafurahi kwa sababu hana jukumu la kumtunza, yeye tu anam, anam, anapata anachotaka. Lakini matunzo yanafanyika na mtu mwingine. Nlicho anachofanya shetani, nimetumia maneno makali zaidi. Nlicho kinachoya wenye jamii yetu eh hey. Leo hii wa kale wanapenda wanawake wao wako. Wa kwa sababu hana majukumu. Shetani anataka Wakristo kwa sababu wanakuwa bado wakiteseka wanaenda kumlilia Mungu. Kwa wakimlilia hana cha kuwafanyia. E, wa eh, Shetani anatafuta Wakristo zaidi. Kulefuka mbali sana kidogo eh? Haya tuendelee na somo langu linaelekea ku kukaa sana eh? kwa ya watu walikuwa watu siku watu ambao walikuwa wameamua, Mungu hata kama makabila yote ya Israeli yamekata sisi ya baba ya, yetu alishatuasa akasema tuishi kumfuata Mungu na Yeremia akamwambia jamani mfanye hapana si baba alishatuambia kwamba Mungu hata kama watoto wamewacha tuwe kama warekabi e, na kuendelea. E, Hem kwenye hoja nyingine inayoanzia 21 mpaka 22. mbili turudi kwenye matayo mlango ule wa 8 mstari wa 21 eh na hivi ndio amenena Mwingine katika wanafuzi wake akamwambia bwana nipe ruhusa kwanza niene nikamzike baba yangu lakini Yesu akamwambia nifuate wacha wafu azike wafu. Em <coughs> ngali Yesu anataka kuonyesha jamani <coughs> ama neno wakati mwingine unaweza kukuhubiria usiyejua. Chukua mbele wewe ka yatafakari. mtu yuko tayari kupata Yesu ila kafiwa tena aliyefiwa naye ni baba yake nimtu ni muhimu nimtu muhimu kwake ni baba yake ni mama yake yamkini mwanae yamkini mkewe yamkini mmewe ni watu wa karibu yeyeweza kusema linapokuja swala la kuchagua ni nini wapi uanze hata kama nikumzika baba yako huko ni sio namba 1 namba 1 ni injili ni Yesu Kristo Haya maana kwamba mimi nasema lieni na wanoli Hana mara kwamba uju, u, u, watu wengine wanatumia msiri vibaya hivi anakuambia ah mimi mimi siendi kwenye msiba kwa sababu e, nina niko niko, niko, niko kwa Yesu sasa nimefuata Yesu Wakati mwingine uko nyumbani Maana yake ni nini kama kulikuwa kuna siku ya kupeleka injiri na na, na unamsiba eh unamsiba unaweza kwa msiba wa nyumbani hapo hana maana kwamba mara nyingi Yesu alikuwa anatoa mifano ya juu zaidi zinaitwa hyperboles ili kuzonata kuonyesha kwamba ikibidi hata kama hana eh, maana kwamba muda wote iwe hivyo lakini hata kama ikibidi Kukitokea sababu ya uziki wa namna hiyo eh. mimi nikiri kwamba sio naishi kwamba uwe umefiwa na baba yako siku hiyo lakini hana maana kwamba hata kama umefiwa na baba yako isikuzuie kuomba kusoma neno la Mungu. Eh. Kwa hiyo unapo unaposoma neno la Mungu au sikio mna, mna, mna mahubiri, hubiri. Eh, kubiri neno la Mungu. Eh. Haina maana kwamba ndo usimamishe mambo ya Mungu, umalize kwanza na misiba kwa sababu ni mizito. Hapana, asemwa hapana, lazima kwanza kitu cha kwanza baba, msiba utaendelea lakini na kazi ya Mungu itaendelea. Eh. Anasema ana maneno mengi mengine kwa kweli. Naomba bateri amnda nitoke huko. Eh. Okay. Twende twende katika hoja nyingine. katika hoja nyingine jamani. hoja Hoja nyingine inasema mnapatikana kwanza msali wa mpaka Inasema misukosuko ya maisha. Hili naomba unisikilize. Upende kusikiliza, usipende, nipende, usipende, misukusuko nisukusuko maisha lazima tuisikilize iko humu twaje kuanzia mstari ule wa 23 anasema hivi akapanda chomboni wanafunzi wake akamfuata akukaa msukusuko mkubwa baharini hata chombo kikafunikizwa na mawimbi naye alikuwa amelala usingizi wanafuzi wake akamwelekea akawaamsha akisema bwana tuokoe tunaangamia akamwambia mbona mmekuwa waoga enyi watu wa imani hapa akaondoka akazikemea pepo na bahari kukawa shwari kuu wale watu wakamaka wakisema huyu ni mtu wa namna gani hata pepo za bahari zinamtia hapa Yesu yupo katikati yao hawa ni wakristo hawa ni hawana upungufu wana Yesu basi ni mitume Unu Kuna na petro kuna na yohana huko wanasema kwamba kwa ni wakristo fake hawa ni wakristo wa kweli hawa wakristo wa kweli Yesu yupo katikati yao lakini misukosuko imetokea ujumbe wake ni nini hata tunapokuwa tumemfuata Yesu Kristo usishangae misukosuko kukupata ndo Sasa sasa emniambie wewe ni mkristo bora kiasi gani ambayo kwa kumfata Yesu hutakaopata misukosuko lakini petro na yohana wao ni wadogo hawana ah, ngoja misukosuko hapana kama petro na yohana na yakobo walipata misukosuko na Yesu wakiwa katikati yao ninaofika mimi na wewe tunapata misukosuko je ni neno zuri hapana lakini limo kwenye biblia basi kani ni ipi nzuri kusema uongo wenye sukari au ukweli wenye sukari na, na, na, na uchungu na tuna uchungu kwa pamoja ni nzuri we na uongo na, na, na ukweli wenye mchangaiko wa radha eh lakini haishii hapa hata kama na inakuja yesu alipo inuka akakemea ile, ile ile zile pepo e, ile dhuruba matokeo yake Yesu akiwepo faraja itakuja lakini haitazuia kuwepo kwa misuko suko eti hakuta to, hakuta kukosa dhoruba utakosa kuuguliwa utakosa watu wanao utakosa kuchacha mfukoni vyovyote eh utakosa matatizo wakati una chochote siku hiyo lakini Yesu tayinoka Muhamad, nenda kamaaamushwe. Hao watu waliwaamusha Yesu. Muamusha Yesu kwenye mashampo. Muombe, choka so neno lake muite, atakuja, atakua atakushangaza ataku changa, atakaza takemea hiyo misukosuko. Atakimia hizo dhuruba. Udani ndakaka. Na yeye ndaka ya kweli kwenye Biblia kuzidi haya na yokuambia mimi. E, atakuja mtu atakwambia maneno mazuri, yeye atakua atakudanganya. Haya ndio yameandikwa kwenye Biblia na ninajua kuna Biblia moja tu. Eh Eh. Kati tunaona misukosuko ipo tunaona shwari ninakuja vile vile. Eh. Misukosuko amaishi. Ut ushangae siku nyingine Yesu atakuwa kwenye maisha yako yupo lakini ataonekana kama kalala vile. Kama kama hakisikii. Wakisha alikuwa mfalme ya kile chombo. Kuna wakati wengine walipata kwenye misukosuko wakati hayupo akawaye akafika pale. Lakini humo yumo. Yesu yupo. Usiku umeomba, usiku Jumapili kwa kanisani, lakini anakuwa kama amelala mpaka uwanze kumwamsha kwa maombi. Mpaka kumwamsha kwa utumishi. Mpaka kumwamsha kwa yani kwa kufanya kitu fulani ndo anaamka. Hey, hey. Alafu bado hata uje sema a samahani bwana atakwambia, we mbona huna imani? Anakuja anakukemea kwanza lakini anakutulizia msukosuko wako afu baadaye anakwambia si kuite tena mtuma bali ni rafiki yangu mnaanza kuwa marafiki temea na hizo hizo mpaka muwe marafiki eh hey. mbiri anasema katika kitabu iti. Kwayo, kwa hiyo tunapokuwa tunafuata Yesu Kristo tukiwakutana na nadhoruba na, na misukosuko tusikate tamaa eh hey. tusikate tamaa eh hey, tunafuata vile vile ongeze pole pole mtumiki una a, kwa hivi hawa mitume anawahudumia yeye anawatulizia zaruba ndio lakini hawa mitume walikuwa wamekaa bure tu mbele za Yesu ama wana wanachofanya mbele za Yesu walikuwa watumishi wa Kristo wa hawa eh hey, kwa nini usifanye utumishi mdogo hapa na pala ndio ni nane anashao kusema ah hawa jamaa bana. wanapohubiri wananipe majukumu makubwa ambayo siwezi nikayabeba hapana hapa fanya ukautumishi kadogo sana ndao lakini ushachokufanya Biblia nasema katika kitabu cha eh, tulikuwa kwenye agano gipi eh tuanze kwenye agano gipi eh, anasema katika kitabu cha Warumi mlango ule Wa nane nane Warumi nane, nane anasema nane eh. Warumi 8:18 Biblia inasema Warumi nane nane. Warumi nane, nane anasema hivi eh. Kwa maana na ya hesabu mateso ya wakati huu wa sasa kwa si kitu katika utukufu ule kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Sasa yes, nasema hata kama tutapita kwenye misukosuko, hata kama tutamfuata alafu akawa hatuna hata pakulala hatuna hata nini, nasema hayo ni mateso tu ya muda, utukufu utakaofunuliwa kwetu ni mkubwa zaidi. Eh, ni mkubwa? Na Haja sema kwamba utafunuliwa baada ya kufa pana anaweza kaufunua katikati Mungu anaofahamu pana ukulu kwangu na wafapo. Eh. Kabisa. Biblia inasema katika wa Wakorintho wa 2:4, tulikuwa 4:18 lakini nyuma msalia kabla anasita fungua kiasi sote shapafungua pale. jirani yake zilifungua. Anasema mateso tulio nayo ya mateso ya kitambo kidogo. Eh, wakati mwingine unaweza kumfuata Yesu Kristo misukosuko ikakupata kwa muda ufupi. Lakini je uko tayari kutembea na Yesu mpaka misukosuko ikaisha? Mm. Eh, hapa kuna watu wengine wasio na imani kwenye huu msukosuko kwenye huu wa, wa, wa nani wa uh, dhuruba, wangeza kujirusha kwenye maji mapema sema ah tunakufa wakaanza kujirusha hapana. Unatakiwa ubaki mbele kwenye ile dhuruba mpaka itulie. Watu wengine wanaamaa nang'oka naondoka na anaenda kutafuta na, na namna hiyo. Chukua hapa tu hapa ukianza kwa sababu watu ambao tumeanza nao ambao wameshaondoka humu, tungesha kuwa mm, sehemu kubwa sana. Watu wengi wameng'oka wa wa wakapotea. Wameruka. Kabla wameruka baada ya mizoruba. Mi, mi, na ni dhoruba nini? Zoruba lazimewekwa. Tukae kweli biblia nasema sina muda wa kwenda huko kwa sanamu mstani maarufu saburi ya 121 mstari wa 4 anasema hata lala wala hata sinzia paka eh, aliyemlinzi wa Israeli aliyemlinzi wake Israeli. Israeli wa leo ni mimi na wewe na wakristo zao wa Ibrahimu zao yawaya wa, wa, wa, wa Isaka zao wa Ibrahimu wa wa Yakobo na Israeli ambao ndio Israeli anasema hawezi akalala hata kama Yesu ataonekana yuko kwenye ndani yupo na wewe lakini kama akalala dhuruba inakupiga biblia inasema halali halali kwa macho ya nyama kwa hofu kwa uelewa mdogo wetu tumeomba hivyo na Mungu anajua udhaifu wetu utaona kama amenala lakini biblia inasema halali wala hasiuzimi mpaka ahikishe usalama wako Eh, hey, halali wala si. <coughs> Emkoje hey, ni waulize ni nani anaweza akasema tangu nianze kuja hapa kanisani na kuhubiriwa hii Biblia hivi. Hali yangu imekuwa mbaya imesha haribika bora ningekuwa niko za zamani nilikuwa na nafuza hiyo. Ni yupo kati kati yetu. Haiupo. Hai. Hii ni bado watu tunatamani turuke. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 10 wiki zijazo kadhaa sache actually tutakuwa humo anasema je mashomoro wawili empty ndipo. Hii mistari mitano mitano hii wana penda kuisoma moja kwa moja. Eh hii mistari mitano Biblia at in eh. anasema Kusaima 29 kama J Mathayo 10:28 J Mashomoro wawili hawauzi kwa senti moja Wala hata moja haanguki chini asipojua baba yenu lakini ninyi hata nywele za kichwa meneno zimehesabiwa Yesu anaoambia wanunuzi nasema na kutakapo mtakapoanza kuingia kwenye dhiki kuu anasema Mungu watawari, sema, hata lazima hata nywele moja hautadondoka hata nguo hata nguo moja kondoko kwa sababu so umehesabiwa na analinganisha na ndege wanayetoa masomoro. ni kama vikunguru konguru au uh, labda vi yaani uh, tu labda uh, mjwali semingine iko na tumenje ehano ngizoela tiazoe anasema uwa kiungana wawili ndo wanapata thamani ya senti hii ni wadogo mno yani mmoja hauziki ha, ha mpaka wawe wa. ni kama zamani nakumbuka sisi tulitoyoka kesi ile chukua tuna imetokea sasa imeandizi. Mm -hmm. Zamani sana mimi mtotoni kabisa ukipata shilingi moja e, msiwasema nimezeeka kupindikia hapa sio zamani kupindikia ni zamani yake. Shilingi moja uko ununua ndizi sukari 30. Yaani mpaka ziwe nyingi ndo zinapata shilingi. Zi ukipata thum, thumni unapata 15. Ukipata senti 20 hiyo kwae imetorwa ndege fulani Uki, nunaapata 6. Eh, yani ziwe nyingi no zina alafu senti moja na inanua kitu nini. Arafu senti tano nada. Yani vitu vi, vitu visivyona thamani mpaka viwe vingi ndo vinunuliwa na kijisenti kimoja. Mungu anasema ana navyo vile vile, ana, ana anavijua. Havidondoki mpaka Mungu aruhusu. Na kuhakikishani Kukosa imani wewe uliokuwa hapa na unaetufuatilia, kwa kuwa na hofu na yetu na kuambia ni tu Mungu hazinzi na Mungu hana sio kwamba anajua, anajua idadi ya nywele zako. Kwani zilijileta? Kama hazikujileta basi anazijua. Eh. Kuna zingine anaapa nywele kama kipara kipara mpaka unaona nyingi. Mwingine wakiona hazitoshi wanaenda wanunua za kwao wanaweka. hivyo hivyo kana kwamba Mungu hajui idadi au walikosea. No. Anazijua idadi. ziwe zimeoteana kwa karibu ziwe zimeachana lakini Mungu anajua zile nywele. Sasa kama anajua nywele anajua wewe. Napoakishia Mungu wako ni mkuu. Hapungui. Eh, hoja nyingine ya kufungia, sijui kama ana muda upo au ushaisha. Natamani jiwa nikiandaa nisome ni siache sema mbaya sikuihubiri. Niwa ina ngumu kidogo kuhubiri vitu. Kwa sababu maneno ya Mungu ni mazito kiasi kwamba unaweza kupashindwa kusogea. Mstari ule wa shina nane tunaona hoja ya mwisho nasema roho moja ni muhimu kuliko nguruwe 2000. Kwa Mungu roho ya mwanadamu inasema Biblia inasema eh Mungu alipomuumba mwanadamu alimtofautisha na gumbe vingine akampa yaani <coughs> watu wanataka wanataka kuchukua wanyama wa na binadamu alale kitanda kimoja Ana, Wanawalea kama watoto wao ninaona siku hizi kuko Ukraine wakikimbia wakati wakimbia unakukuta mtoto yuko anatembea mbwa amemshikilia hapa mimi sheona hapana kwa Mungu roho ya unajua sasa inanipa nini kwanza inanikumbia kwa usomaji mwanadamu unatamani kubwa mbele za Mungu wako hiyo cha kwanza pili hili una jukumu la kushirikiana na Mungu aliyekuumba kwa sababu umejua kweli katika kuiokoa zile roho kama za binadamu vile vile tatu, tatu ujumbe wa hili somo na nitasoma hapa ujumbe ni kwamba tusiingie katika ma, mafundisho ya kisayasi yamekuja siku hizi na ya kiwanaharakati ki harakati wa kujaribu kuinua wanyama na kuwafanya kama ni viumbe kama viumbe sawa sana na wanadamu haki za wanyama haana nini na ni vitu vya jamaa jamaa vie vyote vina kwa nje vinaonekana vizuri na hakuna kosa ku tuzwa wanyama na ku wasimiamia nani lakini wasipyo thamani ya binadamu ambao ni pamoja na kuabudu viumbe eh eh mbiri anasema msairo wa 28 anasema 58 20 anasema na alipofika hey. hey, na ngambo katika nchi ya wagerase watu wawili wenye pepo walikutana naye wakatoka makaburini wakali wakali mno hata wasiweze hata mtu asiweze kupita njia ile. Na natazama wakapiga kelele wakisema tuna nini na we maana wa Mungu je? Umekuja kututesa kabla ya muhula wetu. Baadhi kundi mbali nao kundi la nguruwe wengi wakilisha Wale pepo wakamziwa wakisema ukitutoka tu, eh, ukitutoa tuache twende tukaingie katika lile kundi la nguruwe. Akamwambia nendeni. Wakatoka wakaingia katika kundi uruwe na kumbe kundi lote waka kwa kasi Gengeni hata hata baharini wakafa majini lakini wachungaji wakakimbia wakaenda zao mjini wakazieneza habari zote na habari za wale wenye pepo pia na atazama mji wote wakatoka kwenda kumlaki Yesu nao walipomuona walimshia aondoke mpakani mao hili ni somo zito ongeza kwa somo wa 2 pekee yake lakini naomba kwanza nianze kuisomea vitu vya haraka haraka cha kwanza kwamba watu wanatumia umu umuujiza wa Yesu kusema kwamba ah hutaki ukoranguruwe timoto tunaona mpaka mekilaani sio sio ile chochoma sio alicho alichokuwa nakimaanisha kwa sababu ngombe wenyewe Mungu alikuwa anawakata wanawakata wanawauua wanawana hawawali wanawateketeza eh Mungu alikuwa anataka ionyesha kwamba e, nguruwe nikiume ambacho kinatakiwa kiangamie manadamu aishi. Maana yake mahangamiza kwanza ni kumchinja na kumla mwanadamu akapata afya. Mwana. Eh, hey. yani alipata afya nguruwe akafa. Eh. Hey. siyo kwamba si, ndio fundisho lake kuu, lakini maana yake yapita. Fundisho lake kuu ni kwamba mwanadamu ana thamani kubwa kuliko mnyama. Sasa anaweza kusema ana thamani kubwa kwa maana kwamba mnyama akiuawa aki mwanadamu akimla basi ni thamani ya mwanadamu na sio thamani ya nyama hiyo lakini ya yako mahubiri mengi mle. Tuzuka, tukua, tukua, e, M, M, kumba, yale mapepo yalikuwa yamejaa ndani ya wale watu sehemu nyingine nasema mmoja ya maelezo yale lakini sehemu cha Marco sehemu nyingine kwa ja kwenye Marko ndipo anapotaja wale nguruwe hapa hajataja idadi kwenye Marko, tano, wale ndio ndio injili pekee iliyotaja idadi ya wale nguru. Walikuwa mbili idadi yao eh? Eh Marko 5:13 eh. Lakini anachotaka kuonyesha eh Yesu hakujiuliza mara mbili mbili wale wa, wale mapepo waliomba. Walikuwa kwanza wanamtambua, wanasema maana wa Mungu. Wewe ni Leo hii unapoenda kwenye makanisa yenye injili za uongo wakaanza kumtaja mwana wa Mungu usifikiri kwamba anamtaja kwa upendo ni kumtambua kama mapepo wenyewe anamtambua. Eh, wanasema na unajua kwa kwamba mna wao sio wa kudumu, anasema unakuja kutuangamiza kabla ya Mungu. Wesh tu. sasa? Eh magbaliano kama iwe baada ya miaka hina. Sasa wewe unakuja mapepo. Eh wewe anamtambua. Lakini Yesu hajiulizi mara mbili mbili kuweza kuchagua kama Wali nguruwe mbona ni wengi. Mungu haangalishi sababu za kiuchumi hapo. Uchumi, ha. uchumi uliopata hapo ulikuwa mkubwa. Lakini thamani ya roho moja ilipona. Na ile mtu alienda akaanza kuhubiri sehemu nyingine Biblia nasema Eh. Na kuna na watu wengine walienda wakahubiriwa wakaja pale wakamhamii. Ni lakini wakasema, mmm, "Hatuko tayari kufuatana. Awe mondoka nenda kwenye miji mingine." Yanasema yes, ni safi, mimi naendele. Nifikie miji mingine pia. Eh. Unaanasema ni nini sasa tunajifunza? Tunajifunza kwamba wanadamu eh ana thamani kubwa roho ya wanadamu kuokolewa. Haki huyo mtu alimwamini ali, ali, ali, ali, Yesu Kristo. Eh, ya wanadamu ni kubwa. <coughs> una jukumu la kuanza na na saman, Mungu chukua thamani hiyo na Mungu ibebe. Mungu anataka upate uzima milele. Anasema nataka wawe nao uzima na kisha wawe nao tele. Je, unao uzima leo na unao uzima amilele kama huyo mtu ambaye alikuwa na mapepo eh? pili ukisho upata wape na watu wengine wewe tayari kupoteza eh hawa watu huo wao wamepoteza uchumeo umeanguka wame je uko tayari kupoteza uchumeo wako kwa ajili ya watu wengine wa uko tayari uko tayari kupoteza muda wako uko tayari kupoteza nguruwe zako uko tayari kuziuza basi hizo nguruwe zijo au nguruwe nao wakanani maki naongea tasiji swali gani hao nguruwe sio hizo nguruwe eh hao nguruwe au wanyama ili kusuhudi watu waokolewe eh ndio maana yake ndio maana yake swali so, nauliza nyingine je kwa nini Yesu a, hakuangamiza yale mapepo pale pale kwa sababu muda wake hujafika Mungu ana ratiba na mipango yake na majira aliyoazimisha eh Watu wao walimwambia sema kwenye mataifa kuna sema mwalimu kwa nini we, kwa nini emtu ruhusu twende tukazimoe tukangoe yale magwaasi masubirini muda wake bado leo hii manabii wa uongo wanatamba kama vile hawatahuswa na mtu wanasema muda wao unakuja bado eh hey, lazima tujue kwamba kila kitu na majira yake eh basi tunaona mwisho kabisa watu wanamuomba Weye, ule yule wa mwisho pale. Na anasema natazama msali wa 30 natazama mji wote akatoka kwenda kumlaki Yesu. Unaona makusanyiko makubwa lakini walifu walimlaki ndio, kumpokea ndio. Na sijangalia kama ilikuwa kumlaki ni kama kumpenda mtu kumpokea kwa bashasha na furaha. Eh? Nao walipomuona wakamziia aondoke mipakani. Hawa watu ni watu wazuri kweli. Leo hivi watu walifu. Mtu mwingine anaenda asikie injili, anapamba injili yeye watu wengine mimi nataka kuback tu na dini yangu ya awali. Ukishjua maneno ya Mungu, ukimjua Yesu Kristo, lazima hata kama atakuletea kama mzigo. Wakati mgii kuna mzigo akumbayo